Calendar. Ortodox 26 martie. Ce sărbătoare este astăzi? Pe 26 martie, Biserica Ortodoxă prăznuiește soborul Sfântului Arhanghel Gavril, slujitorul tainelor dumnezeiești. A doua zi după Marele Praznic al Bunei Vestiri, rânduiala ne cheamă să aducem cinstire celui trimis de sus pentru a vesti mântuirea neamului omenesc. Acest vestitor ceresc a coborât la Fecioara Maria. Aducând bucuria ce a șters întristarea căderii adamice, luminând întreaga făptură prin ascultarea sa desăvârșită față de ziditorul tuturor. Sfinții zilei, 26 martie, soborul Arhanghelului Gavril, slujitorul tainei în Așa cum este rânduiala liturgică străveche, după o mare sărbătoare încinată Mântuitorului sau Maicii Domnului, a doua zi cinstind persoana care a slujit la împlinirea acelui plan Mântuitor. Astfel, Astăzi facem pomenirea pentru soborul arhanghelului Gavril, căpetenia cerească pe care Dumnezeu a ales-o să aducă vestea cea bună. De-a lungul istoriei sfinte, acest arhistrateg al puterilor netrupești s-a arătat oamenilor drept un înger al milostivirii și al bunăvoinței cerești. Ființă de foc, el stă neclintit în fața slavei dumnezeiești, fiind mereu gata să împlinească voia stăpânului. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna martie, Numele său poartă o însemnătate teologică adâncă, traducându-se prin bărbat Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu. El a fost rânduit să descopere omenirii taina mântuirii, pregătind calea pentru venirea Mântuitorului Hristos. Punctul culminant al slujirii sale a fost salutul ceresc adresat Fecioarei. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine! O, aceste cuvinte au devenit temelia laudei neîncetate pe care o aduc toți cei ce caută o viață curată. Lucrarea Harului Dumnezeesc prin Îngerul Luminii Praznicul numit Soborul Arhanghelului Gavril ne descoperă importanța ascultării în tăcere. Spre deosebire de forțele pământești care se impun prin zgomot, lucrarea acestui arhanghel se face în aducând Har dumnezeesc în inimile primitoare. În acest context duhovnicesc, Hermeneutica patristică ne învață că vestitorul ceresc nu doar transmite o informație, ci împărtășește o stare de lumină, o prezență dumnezeiască negrăită. Într-un sfânt și minunat chip, el ne arată că slujirea lui Dumnezeu înseamnă să devii purtător de bucurie pentru ceilalți. Aceasta este chemarea fiecărui credincios care citește acest sinaxar. Să devină, la rândul său, un aducător de veste bună în mijlocul unei lumii apăsate de gris. Orice faptă bună, izvorâtă dintr-o rugăciune neîncetată, face ca lucrarea bunei vestiri să rodească în sufletele noastre. Cinstirea adusă astăzi, cunoscută sub numele de soborul arhanghelului Gavril, ne îndeamnă să cerem mijlocirea cerească. Pe lângă ziua de azi, biserica îl mai pomenește în vară, dar și la marea sărbătoare a tuturor puterilor cerești din toamnă. Ne rugăm lui să ne acopere cu aripile sale ocrotitoare, ferindu-ne de deznădejde și călăuzindu-ne pașii. Pentru a continua această aprofundare, este momentul să descoperim Sfinții zilei 26 martie, mucenicii care au mărturisit credința cu prețul vieții pământești. Răvăna mărturisitorilor din primele veacuri. În rânduiala din calendar ortodox 26 martie, pe lângă Marele Arhanghel, găsim și pilde de jertfă de plină. Istoria bisericească păstrează cu sfințenie amintirea celor care au refuzat să se închine idolilor, alegând cu luna mucenicei. Curajul lor nu a fost un simplu act de voință omenească, ci roada prezenței lucrătoare a Duhului Sfânt în ființa lor. Alți sfinți pomeniți astăzi, cei 26 de mucenici din Goția, Sfinții Codrat, Teodosie, Emanuel și Cuviosul Ștefan Mărturisitorul. Sfinții 26 de mucenici din Goția, în timpul împăraților Iungurih al Goților și Grațian al Romanilor, 26 de suflete sfinte au primit botezul sângelui. Printre ei se numărau preoții Vatus și Virca, acesta din urmă pătimind împreună cu cei doi fi și trei fiice ale sale. Din acest grup făceau parte și monaul la unsprezece 11 mireni și șapte femei. Fiind adunați la sfintele slujbe într-un locaj de cult, tiranul Iungurih a poruncit ca biserica să fie incendiată. Ei au ars de vii, înălțând laude lui Dumnezeu. Mai mult, un creștin anonim, care venise să aducă un prinos la altar, a pierit și el în aceleași flăcări câștigând slava veșnică. Sfinții Mucenici Codrat, Teodosie, Emanuel și alți patruzeci. Acești bărbați proveneau din ținuturile răsăritului. Văzând cum creștinii erau uciși fără milă de către păgâni, ei s-au umplut de dumnezeiesc dor și s-au hotărât să mărturisească public credința. Mergând de bunăvoie înaintea dregătorului locului, au declarat cu tărie că îl slujesc pe Hristos. Au fost aruncați în temniță, iar apoi au îndurat chinuri cumplite, Fiindu-le strujite coastele. După ce au fost râți prin mărăcinișuri ascuțite, au primit tăierea capetelor, mutându-se în patria cea de sus. viosul Ștefan mărturisitorul, igumenul din Triglia. Părintele Ștefan a trăit în perioada tulburea prigoanei iconoclaste, sub domnia lui Leon armenul. Îmbrățișând viața pusnicească din tinerețe, el a fost ales igumen al mănăstirii Triglia datorită virtuților sale. Când împăratul a declanșat persecuția împotriva sfintelor icoane, cuviosul a fost somat să semneze un edict de lepădare de acesta. Refuzând cu și miustrându-i pe prigonitori, a îndurat bătăi, lanțuri și un exil aspru. Slăbit de suferințe și a dat sufletul în mâinile Domnului, lăsând bisericii o pildă neclintită de dreaptă credință. Orice filă din calendar ortodox 26 martie ne amintește astfel de prețul sângelui vărsat pentru adevăr. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Sărbătoarea Arhanghelului ne învață să ascultăm voia lui Dumnezeu cu bâlândețe, aducând vești bune celor din jur, nu tulburare. De la mucenici învățăm curajul de a ne asuma identitatea creștină în mediul nostru zilnic, rămânând statornici și preferând adevărul în locul unui compromis comod, care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult.